на патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Гедлі Чейз, Меларі. Розділ шостий Коли Керідон зупинився перед дверима своєї квартири, незграбно намацуючи в кишені ключа, за стіни дощу та темряви виступила якась постать і, нечутно ступаючи по м'яких гумових підошвах, рушила в його бік. Керідон рвучко обернувся та вже наполовину дістав свого пістолета, коли це озвався голос «Усе гаразд! Це я, Рендлі! Що це вбіса за ігри? Чому це ви отак підкрадаєтеся?» Оскаженіло допитувався Корідон, вражено усвідомивши, яким нервовим він зробився через нещодавні події. «Я вже кілька годин на вас чекав», – сказав Рендлі. В його голосі бриніла напружена нотка тривоги. «Я мушу з вами поговорити». «Ну гаразд!» – урив часто відповів Корідон. Тоді ліпше зайдіть до середини. Він одчинив вхідні двері та попровадив гостя крутими сходами нагору, до вітальні. Скинувши свого тренчкота, корідон запитав, у чому річ. У різкому електричному світлі обличчя Ренлі здавалось білим і змарнілим. Вода скрапувала з його Макінтоша на килим. Вони вбили крюк. Хрипко мовив він. Кередон байдуже поглянув на нього. Відколи вбили Крю, трапилося стільки подій, що його смерть видавалася віддаленою та несуттєвою. То що? Чи ви про це ще й надізналися? То ви знали? Ренлі притулив долоню до обличчя. Про це ж іще не писали у газетах, чи не так? Киньте не того плаща, вже й так достобіса води з нього натекло, нетерпляче сказав Корідон. Поки Ренлі розстібав гудзики свого Макінтоша, Корідон провадив далі ні. У газетах про вбивство крю поки не писали. Жанна приходила до мене вчора ввечері, щоби про це розповісти. Такий вже має задум якщо я не знайду Меллорі. Вона надійшла пістолет і розписку до поліції На пістолеті лишилися відбитки моїх пальців А розписка правитиме за мотив Невже вона не втаємничила вас у свої плани? Ренлі видавався приголомшеним Він зняв свого Макінтоша і кинув його на підлогу Це вбивство, мовив Ренлі здушеним голосом Корідон пильно на нього подивився «Звісно, це вбивство. Та що з вами таке? Ви ж планували вбити Меллорі. Це теж вбивство. То в чому відмінність?» Ренлі важко опустився у фотель, не би його перестали тримати ноги. «Вбити його отак. Це неймовірно. Вона божевільна. Вони обоє такі. Яким же неосвітленим дурним я був, коли зв'язався з ними?» «Чому це ви раптом стали таким бредливим?» – спантиличено запитав Керідон. «Коли ми бачилися, востаннє ви були достатньо заповзятливим, аби вбити Меллорі. Я ніколи не думав, що вони його колись знайдуть», – мовив Ренлі тихим, нерішучим голосом. «Я ніколи не сприймав той їхній план серйозно. Присягаюся. Ніколи!» – його голос зірвався. «Я збираюся піти до поліції. Не хочу бути причетним до вбивства. Зараз уже трохи запізно для того, щоб втрачати сміливість», – сказав Крідон. «До поліції звертатися не варто. Що нам насправді потрібно, то це знайти Меллорі і то швидко. Та невже ви не розумієте?» – сказав Ренлі, ударивши кулаком побильцю хотеля. Якщо я піду до поліції і розповім, як усе було насправді, все зніме з вас усі підозри. Я не дозволю їм перекласти на вас провину за вбивство Крю. Поліція вже чимало років тільки чекає нагоди, щоб упіймати мене на гачок, відказав Крідон, невгамовно крокуючи невеличкою кімнатою. «Вони вам не повірять. До того ж, завтра десь о цій самій годині мене вже розшукуватимуть за звинуваченням у ще одному вбивстві». Вражений Ренлі аж підскочив у потелі. «Ще одне вбивство?» – повторив він. «Що ви маєте на увазі? Сьогодні ввечері я був удома дома врити Ален. Вона впала зі сходів і зламала шию. Але ж «Це не вбивство, хіба ні?» – сказав Корідон. «Її зіштовхнули. Річ у тім, що я був там. Рано чи пізно, водій таксі, який підвозив нас із ритої до її будинку, дасть поліціянтам мій детальний опис. А крім того, коли я полишав квартиру крю, мене бачив продавець з тієї тітюнової крамнички – що на долішньому поверсі будинку. І він теж рано чи пізно дасть свої свідчення. А тоді знайдеться якийсь розумака поліцейський, який здатен скласти два і два докупи. І мене неодмінно звинуватять. Але хто ж її зіштовхнув, запитав Ренлі, схиляючись уперед. І звідки ви знаєте, що її саме... Зіштовхнули Невже ви не здогадуєтеся Я думаю, це зробив Меллорі Ренлі здригнувся Я у це не вірю Не розумію чому Думаю, Меллорі вже був у будинку, коли ми з Ритою туди приїхали Вона виказувала таємниці Та ще й половину з цього того часу репетувала Не своїм голосом Потім піднялася сходами на гору щоб принести мені дещо». І тоді він її штовхнув. «Якщо це був не Меллорі, тоді хто це міг бути?» Ренлі зблід. «Це неймовірно», – сказав він і знесилено відкинувся у потелі. «Чому ви так думаєте? Під час нашої першої зустрічі ви тільки про Меллорі говорили. Він убивця, він і такий, і всякий то чому це вбивство раптом стало видаватися вам таким неймовірним, запитав Кередон. Ви геть не схожі на холоднокровного месника. Як ви взагалі в'язалися в цю безглузду авантюру та пристали до змовників, які задумали вбити Мелвері? Це вам аж ніяк не личить. "Ні", стражденно сказав Рендлі. "По суті, я не придатний взагалі ні до чого". Він повагався, а тоді зважився і поринув у розповідь. «Усе своє життя я певною мірою був невдахою. Гадаю, що я так ніколи по-справжньому і не подорослішав. Ще з маличку я захоплено читав дешеві пригодницькі романи, кохався у тих історіях про небезпечні авантюри». То й самому закортіло пережити щось подібне, коли Жанна сказала, що має намір переслідувати Меллорі, хай би де той був, і вирушає на його пошуки. Ця ідея видалася мені привабливою, тім я ніколи не думав, що Жанні вдасться його знайти, інакше б ніколи не пристав до цієї змови. Ледь помітний рум'янець розлився його понівеченим обличчям. Правду кажучи, Мені було страшно повертатися до Англії та намагатися шукати роботу. Я й до того був доволі нездалий працівник, а нині вже з однією рукою Ренлі не шукав співчуття, він просто стверджував факт. Помовчавши трохи, він продовжив: я волів би залишатися з ними у Франції. Гарріс і Любіш мали трохи грошей, поки ми трималися разом. Вони охоче ділилися з нами, чим могли. Нам доводилося жити в доволі суворих умовах, але жилося нам добре, вільно та безтурботно. Я почав отримувати грошову допомогу, що виплачувалася учасникам війни, та зміг вносити свою лепту до спільних коштів. А коли гроші закінчувалися, Гарріс завжди охоче позичав мені пункт «Другий». Наше життя видавалося мені втіленим пригодницьким романом, і так тривало аж до смерті Гарріса. Його загибель глибоко мене вразила, хоча тоді я й не вірив, що до неї причетний Мелорі. Чомусь я й досі в це не вірю. Гарріс був доволі дивний. Він дуже боявся води, а знайшли його у ставку. Якщо він випадково у нього впав, то міг запанікувати. Він не умів плавати. Я й досі не вірю, що його вбив Меллорі. А тоді загинув Любіш. І я вже не знав, що й думати. Все могло бути нещасним випадком. Жанна присягалася, що то справа рук Меллорі. Та звідки вона могла це знати? Зрештою Любіш міг просто випасти з потяга. Ренлі потер коліно долойною своєї єдиної руки та втупився очима у вичовганий килим. А тоді Жанна сказала, що надійшла моя черга шукати Меллорі. Та я не хотів його шукати. Він мені подобався. Він, бо насправді, був чудовим хлопцем. Обличчя Ренлі посвітлішало. То був славний парубок, який не боявся ні чорта, ні бога, і я присягаюся, що він не міг зрадити П'єра, злякавшись того, що йому могли заподіяти гестапівці Не було в тому хлопцеві, а не дещиці молодушності Ренлі пригладив пальцем вуса, і його обличчя стурбовано спохмурніло Отоді я й запропонував їй залучити допомогу ззовні Це виявилося з біса важкою роботою, проте я врешті-решт Таки зумів переконати Жанну, і зараз я про це шкодую. Мені справді дуже шкода, що втягнув вас у цю справу». «І мені також», – похмуро мовив Корідон. «Але розумієте, я досі не міг повірити у те, що Жанна справді мала намір доручити вам убити Меллорі» але зараз я усвідомив, що ці двоє ні перед чим не зупиняться. Він неспокійно совався у фотелі, то випростовуючи свої довгі ноги, то закидаючи їх одна на одну. Ян застрелив крю після того, як я покинув квартиру, аби піти за вами слідом. Коли я повернувся, він перестрів мене на розі вулиці та сказав, що Жанна вирішила переїхати, і що повертатися до квартири Крю небезпечно Вже тоді я здогадався, що щось сталося Але не наважився запитати прямо Жанна знайшла для нас кімнати у жахливому готельчику неподалік Ченсері Лейн Ми переїхали туди І лише згодом вона сказала мені, що Крю мертвий Вона не вдавалася в деталі Та поглянувши на Янове обличчя, я зрозумів що це він застрелив бідолаху. Тоді для мене усе було вирішено. Я більше не міг залишатися разом з цими людьми і подумав, що мені краще зустрітися з вами. Керідон стримався, аби не позіхнути. Він був геть змучений і відчував, що його голова немов мов би напханаватою. «Ну а тепер, коли ви зустрілися зі мною...» «Яким буде ваш наступний крок?» «Не знаю. Я збирався звернутися до поліції, та якщо ви не хочете, щоб я це робив, що ж я не звертатимусь?» «Ми не можемо звертатися до поліції», – нетерпляче сказав Корідон. «Що нам насправді потрібно зробити, то це знайти Меллорі. Чи знали ви, що він має сестру?» «Сестру?» Ренлі мав здивований вигляд. «Я знав, що він має тітку, але про сестру ніколи не чув». «Ви впевнені?» – про неї мені розповіла Рита Аллен. Сестра Меллорі телефонувала до неї кілька років тому і залишила номер свого телефону. Мені пощастило знайти його у старій адресній книзі у ритиній спальні. Тоді я перевірив цей номер у довіднику. «Її звати Енн Меллорі» і вона мешкає за адресою Чейні Волк 2А, художній студії. Я маю намір побачитися з нею сьогодні після того, як висплюся. Корідон доторкнувся до пластеру на своїй щаті. І ось іще дещо, про що я вам досі не розказав. Я випадково зустрівся з Меллорі, і він розповів Ренлі про те, як ходив до квартири Крюк, «І що там сталося?» «Він подумав, що ви – це я?» – запитав помітно вражений Ренлі. «Я ж би ніколи не зробив йому нічого лихого!» «Якби він збирався вбити, то вистрілив би в друга замість того, щоб втікати геть», – зауважив Крідон. Але Ренлі був явно засмучений. «Ми з ним завжди добре ладнали. Отак узяти...» І вистрелити, кажу вам. Він умисне схибив. Він стріляв не для того, щоб убити. Мені це не до вподоби, наполягав Рендлі. Ви впевнені, що то був Меллорі? Хай би хто то був, він мав незвичайний голос, такий собі хрипкий шепіт, і він назвав ваше ім'я. Хто ще то міг бути? Слушно, мовив Рендлі, – «то не міг бути ніхто інший». «Що ж, наразі забудьте про це. Я збираюся спати. Для однієї ночі я мав аж за досить пригод. Хочете заночувати тут чи підете назад до тих двох?» «Назад я не збираюся», – наполегливо сказав Рендлі. «Якщо ви не заперечуєте, я заночую тут, а завтра, можливо...» А тож, завтра ранок покаже, тоді ми з вами і поговоримо. Можете спати на Софі, я принесу вам ковдру. Зручно влаштувавши Рендлі, Корідон пішов до своєї спальні та зачинив за собою двері. Та заснув він не одразу. Він думав про Рендлі і вирішив, що вранці переконає його повернутися до змовників. Мати друга у ворожому таборі? То правильна тактика. І Корідон відчував, що може довіряти Рендлі. Можливо, йому вдасться дістати пістолет і розписку. Якщо він це зробить, то половина Корідонових проблем буде вирішена. Зранку він поговорить за Рендлі про це. А коли Корідон нарешті заснув, то бачив тривожні сни. Цього разу в ногах його ліжка сиділа Рита Ален. І намагалася щось йому сказати, та щоразу, коли вона вже ось ось мала заговорити, з темряви простягалася рука, що затуляла їй рота, рука Браяна Меллорі. Коли за кілька хвилин по десятій корідон приплентався на кухню, Ренлі саме варив каву. Про це вже пишуть у газетах, сказав Ренлі. Його обличчя напружилося, тамуючи збудження та неспокій. Стосовно Крю, Корідон торкнувся пальцями волосся та буркнув. Ну то про що там пишуть? Поліція хоче допитати, втім вам краще прочитати все самому. Газета у вітальні. Є щось про Риту? Ні, але той власник тітюнової крамниці дав поліції ваш опис. І то вельми докладний. Корідон кисловишкірівся. Я ж вам казав, що так і буде. Він увійшов до вітальні. Новини на першій шпальті були присвячені знахідці тіла Крю. Була на сторінці і світлина Тютюнника, який стояв у дверях своєї крамниці. В інтерв'ю репортерові він сказав, що бачив, як з квартири Крю, приблизно в той час, коли небіщик зустрів свою смерть, Виходив якийсь високий, рум'янолиций міцної статури чоловік, вбраний у тренч із сірого повстяного капелюха. Поліція, ішлося далі у тій статті, прагне чим швидше допитати цього чоловіка, сподіваючись, що той зможе пролити світло на цей злочин, який на позір скидається на вбивство з метою помсти. Адже з квартири, схоже, нічого не зникло Увійшов Ренлі, несучи тацю з грінками та кавником Справжня Веремія закрутиться, коли вони знайдуть риту Сказав Керідон, наливаючи собі гарнятко кави Мені треба буде забезпечити собі якесь алібі А ще вам краще позбутися тренчкота і капелюха, порадив Ренлі Зараз він здавався більше схожим на колишнього себе, менше нервував і виявляв більше готовності стати у пригоді. Якщо вони знайдуть їх тут, маєте слушність. Можливо, ви це і зробите для мене. Я поскладаю їх до валізи, а тоді ви віднесете ту валізу до клубу «Аметист». Це неподалік Фрід Стріт і віддасте її... «Ефі Роджерс, гаразд скажіть їй, що це від мене і що я хочу, аби вона якийсь час потримала валізу у себе. Ви зробите це? Звичайно!» – охоче сказав Ренлі. «А як щодо алібі?» – це вже я залагоджу, – відказав Корідон. «А зараз послухайте мене, я міркував щодо вас». «Ви сказали, ніби шкодуєте, що втягнули мене у цю справу». «Що ж, гаразд, але чи подасте ви мені руку допомоги, аби витягти мене з тієї халепи, в якій я опинився?» «Звісно, що так», – одразу відгукнувся Рендлі. «Саме тому я й прийшов до вас учора вночі і, як я вже казав, охоче допоможу. Можу звернутися до поліції». Або ж вчиню так, як ви вважатимете за найкраще. Я хочу, щоб ви повернулися до тих двох. І коли Ренлі вже збирався заперечити, Крідон поквапливо продовжив. Вони надто підступні, аби залишати їх без нагляду. Я хочу знати, що вони задумали. Тож якщо ви будете з ними, то зможете тримати мене в курсі подій. Крім того... Вам може трапитися нагода знайти пістолет і розписку. Ви просите у мене чимало, стривожено мовив Рендлі. Ви просите мене шпигувати за ними, вирішувати вам. Якщо не схочете, то ні, але це єдиний спосіб, у який ви можете мені допомогти. Ви ж і самі це розумієте, правда? Рендлі повагався, а тоді сказав, ну гаразд. Я зроблю все, що зможу, але мені це не до вподоби. А що, як вони дізнаються? З якого б то дива вони мали дізнаватися? Просто не кажіть їм нічого. Удайте, ніби я від вас вислизнув і ви мене втратили. Я збираюся вийти на слід Меллорі сьогодні зранку зустрінуся з його сестрою. Вам ліпше занотувати собі її номер телефону. На випадок, якщо стане потреба зі мною зв'язатися, я буду в неї приблизно опівдні. А де я можу знайти вас?» «Ми зупинилися в готелі Ендфілд, що на Брюер-стріт. Це бічна від Ченсері Лейн». Відказав Ренлі, записуючи адресу та телефон Н. Меллорі на зворотньому боці конверта Гаразд, зараз я спакую валізу і тоді ви зможете вирушати Тільки не прохопіться тим двом ані словом про сестру Меллорі Відтепер ми їм нічого не розповідаємо Коли Ренлі, узявши валізу, пішов, Корідон зателефонував Зані «Позавчора я до полудня не виходив із клубу», – сказав він, коли на лінії почувся гортанний голос Зані. «І Макса про це попередь. Отримаєш за це 50 пунктів». Якусь мить Зані не відповідав. Керідоннові було чутно його важке дихання, що долинало з іншого кінця дроту. «Вони мають твій докладний опис?» – нарешті сказав він. Те Алібі довго не протримається. Мусить. Похмуро мовив коридон. Ти можеш зробити так, аби ця історія трималася купи. Ти і Макс. Знову запала мовчанка. Зрештою, зані відповів: Ну, гаразд, я розповім їм цю казочку, та не звинувачуй мене, якщо зроби так. Аби ця історія трималася купи, коротко кинув корідон і повісив слухавку. Корідон якусь хвильку просидів, втупившись у телефон і скурбовано замислившись. Його насуплене чоло вкрилось зморшками. Колись на зані можна було покластися, та корідон відчував, що зараз від власника клубу годі чекати суттєвої допомоги. Та хай там як. А наразі Зані був його найкращим варіантом. Ніхто інший просто не зміг би негайно забезпечити йому алібі. Корідон уже вирушив був до спальні, коли це раптом задзвонив телефон. Він повернувся, підняв слухавку та сказав, хто це. «Містер Корідон, це я, Ефі!» – мовив тремкий голос. Він одразу зрозумів, що щось не так. Ефі ще ніколи йому не телефонувала, і за звучанням її голосу Корідон міг безпомильно визначити, що вона дуже засмучена. «У чому річ, Ефі?» – сказав він. «Що сталося?» «Я все намагалася вам зателефонувати», – поспішно промовила вона. «Містер Корідон, тут була поліція!» Я чула, як вони говорять із Зані. Він дав їм вашу адресу». Крідонове обличчя застигло. Як давно це було? «Більше, ніж десять хвилин тому. був цей детектив-сержант Роулінс. І він щось говорив про вбивство». «Усе гаразд, Ефі. Нема про що непокоїтися. Дякую, що зателефонувала». «Наглянь за тією валізкою, що я тобі передав. Не віддавай її нікому. Бувай, Ефі. Мушу поспішати», – сказав він і повісив слухавку. Щойно дівчина збиралася заговорити знову. Якусь мить коридон простояв у задумі. А щойно він знову подався до спальні, пролунав різкий стукіт у вхідні двері. Це не могла бути місіс Джейкобс, яка прибирала у квартирі. Та, приходячи, незмінно дзвонила у дзвоник. Корідон здогадався, хто то був. Він беззвучно підійшов до вікна, то обережно визирнув крізь тюль долі у м'юз. Микцем побачив двох дужих чоловіків, які дивилися на його вікно. Одним з них був Роулінс. Корідон надто часто потрапляв у скрутні становища, тому поліціянти під вікном стривожили його хіба на мить. Йому було не першина, що на нього полює поліція, тож він був готовий до цього. Корідон худко прийшов до спальні, відчинив шафу та взяв із неї легкий плащ і капелюха. На дні шафи був наплічник якого коридон заздалегідь напакував предметами першої необхідності та тримав на випадок отакої надзвичайної ситуації, як та, що спіткала його зараз. Він худко схопив на плічника, дістав із шухляди стос однофунтових банкнот і запхав їх до кишені плаща. Коли повернувся до вітальні, готовий до виходу, Пролунав іще один різкий стукіт у двері. Корідон кисло посміхнувся, завдав наплічника собі на плече, відчинив двері квартири та вийшов у коридор. Просто над його головою було дахове вікно. Він потягнув засувку, яка зачиняла вікно, відсунув раму в бік, підстрибнув, ухопився зігнутими пальцями за край віконного отвору. Підтягнувся та видобувся нагору. Дах будівлі мав легкий ухил у бік м'юзу. Комен приховував корідони від очей тих, що зібралися долі. Він запитував себе, чи поставили поліціянти одного зі своїх, аби пильнувати позаду будинку. З минулого досвіду, знаючи, який ретельний був Роулінс, Корідон здогадувався, що на нього там хтось чекатиме. Він знав, що тримаючись середини даху та низько схиляючись, зможе залишитися непоміченим для тих, хто спостерігає за будинком західника. Тому почав скрадатися дахом у бік виходу з м'юзу. З усього ряду гаражів останній був єдиний, який стояв порожній. І, діставшись до нього, корідон підважив дахове вікно, відчинив його та спустився у тм'яний запелюжений коридор. Звідти він зійшов додолу сходами, на кілька дюймів прочинив вхідні двері та визернув назовні, окинувши м'юз пильним поглядом. Зараз Роулінс зі своїм супутником стояли спинами до гаража навпроти корідонової квартири та не зводили очей з її вхідних дверей. Декілька шоферів припинили мити автівки та зі жвавою цікавістю спостерігали за детективами. Корідон чекав. Усі очі були прикуті до його квартири, але він знав, що варто йому зробити бодай один крок до м'юзу, і він зараз таки приверне до себе увагу. Він поспостерігав за тим, як Роулінс та інший детектив про щось коротко перемовились, а тоді хутко відступив назад, адже Роулінс... Подався м'юзом прямісінько в його бік, залишивши іншого детектива тинятися коло корідонових вхідних дверей. Корідон причинив двері, дочекався, поки важкі Роулінс собі кроки промайнуть повз, а тоді знову визернув. Роулінс пішов, однак інший детектив, схоже, на весь день залишився чатувати коло дверей. Корідон зачекав ще. Спливло п'ять хвилин, і той детектив розвернувся спиною до Корідона та подався у дальній кінець м'юзу. Більше навагаючись, Корідон вийшов за двері та жвавою ходою попрямував до виходу на вулицю. На кожному кроці він очікував почути за спиною гучний оклик, але опирався з покусі. Озирнутися через плече, та нічого не сталося, і він безперешкодно дістався Гросвенор-сквер. А коли Корідона вже не могли бачити з м'юзу, він пришвидшив кроки та вирушив до Гайдпарк-Корнер. Високу, пофарбовану на зелену браму в шестифутовій стіні Прикрашала мосяжна табличка, на якій було написано «Чейні художній студії. Перед нею коридор зупинився, роззирнувся праворуч і ліворуч, а тоді взявся за клямку та відчинив браму. Він опинився на брукованому подвір'ї, обабіч якого було розташовано чимало невеличких бунгало, кожна з яких – Обладнане величезним даховим вікном, аби вловлювати північне світло Номер 2А виявився охайним будиночком з побіленими стінами, що сховався за останнім бунгало у лівому ряду Він стояв осторонь, не наче його будівельникові надто пізно спало на думку притулити його саме там ніби він планував звести 15 студій, а місця стало лише для 14. Тож цей додатковий будиночок номер 2А немов би потрапив у немилість і був відкинутий подалі з очей. Корідон підійшов до фарбованих у темно-синій колір вхідних дверей та натиснув на гудзик дзвоника. Він стояв і чекав, тримаючи руки в кишенях, а наплічника на плечі. Його розум був порожній. Він уявлення не мав, що зараз казатиме сестрі Меллорі. Залишалося покластися лише на власну кмітливість, сподіваючись, що вона допоможе йому добрати потрібних слів, які підійдуть для спілкування саме з такою жінкою, якою виявиться Н. І стоячи на теплому сонячному світлі, Ще відкидало на білу стіну будиночка Його чітку, наче гравюра, тінь, Корідон сповнився перечуттям і хвилюванням. Двері відчинилися, і перед ним постала дівчина. Щойно побачивши її, він відчув раптовий Та гострий укол розчарування. Адже несвідомо чекав на якусь Ефектну жінку, либо на ще одну ритуален, хіба що без її професійної жорстокості. Але цю дівчину годі було назвати ефектною. Вона була середнього зросту та худорлява. Коридон одразу помітив, які тонкі її зап'ястки та які маленькі долоні. Її сіро-блакитні очі дивилися просто на нього. І вона усміхалася. Волосся дівчини, помітив Корідон, було темно-брунатне та коротко підстрижене. Воно скуйовдженою копицею облягало її мініатюрну голову, не наче хутряна шапочка. Тіло Н. під чепурною візерунчастою сукнею видавалося надзвичайно струнким, і вся її постать справляла враження тендітності, та беззахисності, чистим і спокійним голосом Вона сказала «Доброго ранку!» Коли Ен усміхнулася, Її обличчя осяялося світлом І Корідон зрозумів, що вона відчуває до нього приязнь І хоче бути дружньою Та сподівається на дружнє ставлення у відповідь Уся кмітливість на яку коридон так покладався, нараз його покинула. Ця тиха, звичайна на вигляд дівчина, з її великими серйозними очима та тендітною беззахисністю, що так впадала в очі, геть вибила його з колії, і він сказав їй те, чого аж ніяк не збирався казати. Та було у цій дівчині щось таке, Через що ви просто не могли їй брехати? Я намагаюся відшукати вашого брата, Браяна Меллорі, трохи недоладно мовив він. Ви ж його сестра, чи не так? Її усмішка зникла, а світло, що осявало обличчя, згасло. Браяна Невже ви не знали? запитала вона, немов би одразу, признавши у коридоні давнього братового друга. Та ж Браян мертвий. Він помер близько двох років тому.